Спробували вести за кордон коштовну ікону, подаровану гетьманом Мазепою, Київському Миколаївському собору. Тепер ось знову ніби вихід на загублену у віках бібліотеку Ярослава Мудрого. «Фантастика!» – вигукнула Ангеліна. «Після безумства засідань можу тільки позаздрити Оксані». Богораль зітхнув, співчутливо позирнувши на Оксану. Навряд чи є підстави для заздрощів. Я вже сказав, два вбивства жертви, археолог і екскаваторник. Убивця молода дівчина одягнена по спортивному. Цілком можливо, спортсменка. Це тепер модно із спорту в правопорушення. Ангеліна потріпала золотистими пальчиками перед обличчям. «Батько, ти ж прекрасно знаєш, що із спортивним світом я порвала. Отже, не можу нести навіть моральної відповідальності за тих, хто входить у суперечності з законом». «Не про тебе мова», – заспокоїв її професор. «Сказане мною тільки для інформації. Однак, що ж інформація? А чим зарадити Оксані?» І взагалі, ось два вбивства, врятовано деякі історичні реліквії. Виявлено досить загадкового екскаваторника, що впродовж двох десятків років користався чиїмсь високим покровительством. Стоїмо перед фактом викрадення із фундаментів собору XII століття безцінних предметів. А далі? Ви вірите, що в якихось там фундаментах ХІХ століття могло зберігатися щось цінне? Ангеліна зверталася водночас і до батька, і до Оксани. Це ж тільки припущення. А де припущення, там сама фантастика, до того ж не наукова. Оксана змогла нарешті порушити мовчанку. Ми маємо докази, сказала вона. Які ж? Незаперечні. А коли точніше, один коштовний предмет, чи то загублений, чи просто непомічений грабіжниками. Валерію Костівичу, ви обіцяли дати відповідні пояснення. У справі слідства це навряд чи поможе, розвів руками, бо гаразд. Що ж до встановлення історичної істини, Новітні грабіжники діяли майже так, як їхні історичні попередники, що грабували могили єгипетських фараонів. Може, недаревно Шолом-Алейхім жартома називав Київ «Єгупець». Звісно ж, масштаби не співмірні. Там у поспіху проочили гробницю Тутанхамона. Тут загубили всього лише золоту літургійну лжецю із загадковим написом. Здавалося б, що там якийсь напис? А насправді тут прочитується єврейське ім'я і єгуда, гакоген. Ім'я не випадкове. Ми знаємо принаймні трьох гакогенів із одинадцятого, 12 і 13 століть У часи Ярослава Мудрого в германському місці майниці був рабій Ієгуда Гокоген, автор книги Сефер Гадінім. У 12 столітті відомий Єгуда Гокоген із Регенсбурга, зять відомого рабі Єлієзера Бен Натану. Ще один Гакоген, автор селіхи про єврейський погром 1241 року у Франкфурті. Що їх об'єднує, крім імені? Зверніть увагу на ланцюжок германських міст – Майнц, Франкфурт, Регенсбург. Ланцюжок легко продовжується на схід – Прага, Краків, Перемишль, Київ. Єврейський Самкартс над Керченською протокою, хазарський Саркел на Волзі а далі в таємничі глибини Азії. Це відомий ще з IX століття торговельний шлях з хозарів